Та я зовсім не здивувався, побачивши, як до кімнати непомітно, нечутно і непростежувано, мов пекельний дим, вслизає ляпка. Він не стукав у двері, не питав дозволу вийти, не вітався, з'явившись перед нами, не збентежився, побачивши жінку, до того ж незнайому. Все це було не для нього. «Хто це?» – злякано притискуючись до мого плеча, – прошепотіла Оксана. Ляпка, пояснив я, хоч з не меншим успіхом міг би назвати цю з'яву вірним помічником, недремним оком або й Вельзевуловичем. Попри своє нахабне вторгнення, ляпка міг би претендувати і на ім'я утіленої скромності, бо стояв біля порога і мовчки дивився на наш стіл. Я показав йому на склянку і на шампанське, ляпка заперечливо покрутив головою. Тоді я Сходив на кухню, приніс звідти півлітри, налив повну склянку горілки, присунув її на край столу, показав ляпці – призволяйся. Двічі повторювати не довелося. Ляпка ніби й далі, лишаючись на своїй позиції, тобто біля порогу, спожив те, що було у склянці, і стояв святий та божий, як Адам у раю перед гріхопадінням. Я наштрикнув навделку шматок оселедця, селеця, показав ляпці, він самими очима показав, не хочу псувати такий чистий продукт, як горілка, тому від закуски відмовляюся, зате в необмеженій кількості приймаю інформацію. З вами тут жінка, хто вона? А ваша дружина? Це Оксана, моя дружина, пояснив я. Жінці теж, сказав ляпка. Куди? На партійні збори, сьогодні в чотири часа, скликає товариш «Щериця». «Ми ж безпартійні, Щириця нас ніколи не допускав на свої збори. Тоді вони проробляли секретні вказівки і, значить, закривалися от усіх, а сьогодні товариш Щириця об'явив, що збори відкриває, і для жінок теж». «Ляпка, ви в школі вчилися?» – несподівано втрутився професор. «Ну?» Повинні знати, що на збори ходили тільки Клара Цеткін, Роза Люксембург і Надія Костянтинівна Крупська. Але всі вони вже повмирали, тож тепер не зосталося жодної жінки, яка б ходила на збори. Наша Оксана не піде туди так само, як і ми з Миколою Федоровичем. «Як же!» – сполошився ляпка. Товариш щириця сказав, щоб виступила до ярка Ялосовета, а товариша Сміяна будуть проробляти за зрив зяблевої оранки. виступає директор Паталашка, і я з товаришем щерицею. Ваш виступ, ляпко, ми могли б вислухати його тут, насмішкувато покахикав професор. Правда ж, Микола Федоровичу? ляпка злякався. Товариш щириця ще не вручив мені мого виступу. Тоді що ж? спитав я, ще з Получиться перебора, мені ще треба обігати всю станцію, зітхнув ляпка. Я співчутливо розвів руками, і ляпка щез. Оксана злякано приводила погляд з мене на професора. Цей чоловік, він ото все справді? Я спробував отжартуватися, ляпка завжди говорить тільки правду. Але ти звикай, не те ж він і ляпка, таким його создали. А про директора теж правда. І про директора, про всіх. Як же так? Я думала, директор – добрий чоловік. Такий же ніби добрий. Я аж зраділа, а як побачила цей степ, зраділа і від цього доброго директора. Подумала, як у Бога за пазухою. Професор ніякого засовувався на дивані, погмикав, позітхав. Бачите, Оксанонько, добрих людей немає, а є тільки байдужі. Люди бувають праведні, неправедні і байдужі. Останніх, на жаль, найбільше. Серденапали або ж підносять тебе до хмар, або вганяють у землю, а валтасари з блаженними усміхами пускають нас з дурбами. І немає ради. Перечуття вас не обдурило. Це справді райський куточок, справжнє втечище для заблуканих душ. Коли хочете знати, я втікав сюди, як колобок з казки. Ви втікали? Оксана не могла повірити почутому. Хіба професори втікають?» Бідна моя Бондарівна, вона вважала, що беззахисна тільки краса, а того й не знала, що мисль людська ще беззахисніша і вічно гнана і переслідувана ще жорстокіша і безжальніша. Черкасу стало тісно за столом, він випреснув на волю, став качатися по кімнаті, справді мов бок. Сам я б не здогадався ховатися в степах, бурмотів професор мов до самого себе. Просто мене рятувала моя професія. Не виходило, ніби я пересидів на агростанції, і революцію, і громадянську війну, і колективізацію, навіть після 1938 року теж вернувся сюди за намовою доцента Михна,